Hear what I got. Jó reggelt kívánok! Ma a 2022. március 7-e hétfő van, a mai nappal együtt még 28 nap van a választásokig, az 4 hét. Nincsen majd Ez a kéfeje minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a netezők, valamint Fiala János 14 aluliak nap nem, ez a mai műsorra különösen áll. Felette is csak igen korlátozott mértékben ez a mai műsorra különösen áll. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Kicsit derült, kicsit borult idő, mínusz napközben, plusz még mindig tél van. dokumentum műsor, de egy ilyen felolvasós, néha videós műsort fognak látni, illetőleg hallani. A műsor nagyjából 9 óra 3 percig tarts, hogy Pion István vagy sem, az nagyjából 8 órára a fél 9-re kiderül. Más vendéggel ma nem számolok, amelyben önök telefonálnak, tételszünetekben helyet kaphatnak 061 712 42. 6 óra 55 perc van, itt jó van szíves figyelmüket fel arra, hogy a Youtube rövidesen különböző szerzői jogi okokból majd le fog tiltani a mai zenei válogatásokán. Ilyenkor megfelelő helyen önöknek már van ezügyben tapasztalatuk, találhatják fel később majd a Keife Jancsit. Vegyük a mértékét. 2022. március 1-én. Tájékoztatás kölcsönös felelősségéről a Média Tanács közleménye. Az elmúlt napokban az orosz-ukrán háború kitörését követően a magyarországi nyilvánosság és média is korábban ismeretlen helyzettel szembesült. A szomszédunkban zajló tragikus események ráadásul egybesnek a magyarországi országgyűlési választási kampánya. A médiának és különösen a közszolgálati médiának ilyen időben kiemelt felelőssége van a megfelelő tájékoztatásban. Az elmúlt napokban politikai szereplők irányából súlyos kritika érte a közszolgálati médiát és a média más szereplőit. A Nemzeti Média és Hírközlési Jatóság médiatanása álláspontja szerint ezek a megnyilvánulások alkalmasak lehetnek a közvélemény megtévesztésére és a közhangulat indokolatlan felkorvácsolására. Felhívjuk a politikai élet szereplőinek figyelmét arra, hogy a választási kampány hevében is fontos a józan hangvétel megőrzése, a szabad, sokszínű és kiegyensúlyozott tájékoztatás befolyásmentes fenntartása. A médiatanács hangsúlyozza, hogy a kiegyensúlyozott és tárgyilagos tájékoztatás ebben az időszakban kiemelt jelentőségű minden médium szakértő politikai és közéleti szereplő részéről. A hatóság minden esetben az alkotmányos garanciák és a médiatörvény alapján jár el, a hozzáérkezett a kiegyensúlyozatlanságra hivatkozó bejelentéseket a médiatanács fogja vizsgálni, és megalapozott döntéseket fog hozni. A médiatanács ezen túlmenően célvizsgálatot indít, amely bemutatja az országos elérésű hírműsorokat szolgáltató televíziós csatornáknak a háborús helyzettel kapcsolatos tájékoztatási tevékenységét. A war is coming. Ma 2022. Március 7-e van. A pontos idő kereken 7 az óra. Ez a Kéfej Jancsi, minden amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes elérhetőségem 061-71242. Ugyanúgy rothad a magyar társadalmi értékrend, mint amennyire a szlovák. Barak László, március 6-án 20 óra 32 perckor vélemény, paramétereske. Pontosan olyan mértékben rothad a magyar társadalmi értékrend, mint amennyire jellemző a rothadás a szlovákiai népesség egészére. Ha nem így lenne, nyilván nem csak a lakosság fele tartaná normálisnak, hogy a NATO csapatai őrizzék Szlovákiát. Egyrészt azért, mert az ország hadserege annak ellenére, hogy a NATO kötelékébe tartozik, teljessége alkalmatlan akár arra is, hogy lerendezzen néhány futballhuligánt. Másrészt azért normális, hogy NATO csapatoknak kell megvédeniük ők bármilyen külső betalokadótól az országot, mert annak idején épp ezért lépett be Szlovákia az Észak-Atlanti Katonai Szövetség kötelékébe. Aki ezeket a tényeket képtelen megérteni és elfogadni, az egyszerűen hülye. Ugyanez vonatkozik azokra az agymosott barmokra is, akik azt gondolják, hogy hitelesebb bármilyen pártpolitikus rizsája a Facebookon vagy egyéb legyka mint a független sajtó információi. Amely épp azért látja el hivatásszerűen konkrét nevekhez köthető információkkal fogyasztói tömegeit, hogy ezek a tömegek ne higgyenek kritikátlanul semmilyen pártpolitikusnak. Egyszerűbben fogalmazva, a független konkrét nevekhez köthető több forrás alapján ellenőrzött információkkal operáló sajtó arra való, hogy lakossági őrkutyaként idejekorán megugassa a hatalom birtokosait, akik ezen azon mesterkednek, hogy becsapják vagy meglopják az embereket, akiktől a hatalom birtokosainak a hatalma származik. Az oroszok ukrajnai fegyveres inváziójának egyik legtragikusabb közép európai következménye, hogy a volt szovjet megszállás alól több mint három évtizede felszabult provinciák, köztük Szlovákia és Magyarország lakosságának tekintélyes hányada, intenzívebben utálja jelleg a NATO alakulatait meg a szövetség legerősebb tagállamát, az amerikai Egyesült Államokat, sőt az Európai Uniót, mint a szomszédos Ukrajnába hadsereggel betörő orosz agresszort. Csak azért, mert esélye sincs edigazodni a rázuduló információáradatban. Vagy mert egyszerűen analfabéta és eszébe sincs edigazodni. Esetleg, mert feltétlen hűségekre idomította őt a családja, a tekintélyelvi oktatási rendszerrel együtt. Nem utolsó sorban pedig azok a paraziták, akik a vakhitre, a nyájszellemre építve élősködnek a tömegeken. A probléma akkor válik életveszélyessé, ha a rendszer szintű dagad ha a döntéshozók elkezdenek a legprimitívebb néprétegek értékrendje szerint cselekedni. Szlovákiában könnyen ennek a tömeges öngyilkosságnak az áldozatává válhat akár az álomfő is. Igen, Zuzana Csapatováról van szó, nem kell társadalomtudományi gurunak lenni ahhoz, hogy bárki észrevegye Csapatová bármelyik megszólalása elképesztő intenzitású gyűlölet cunamit vált ki a szocialista háló, azt elnézést, a szociális háló latrináiban. Bármit szó nyilvánosan. Akkor is, ha arról beszél, hogy határozottan el kell ítélni az oroszok-ukrajnai invázióját, de tele vannak okádva azok a hírek is, amelyekben arról értekezik az államfő, hogy nincsen ok az aggodalomra, mert a szlovákia népe biztonságban van. Vajnyertán feltűnik a háború elő menekülők között. A legpocsékabb szőke nőző, vadparaszt módon szexista beszólásokkal illetik, mintha fizetnének érte pszichológusok, szociológusok komoly kutatásainak tárgya lehetne az is, hogy a legmocskosabb szájú, legundorítóbb módon megnyilvánuló nethuszárok sajnos jellemzően a nőneműek közül kerülnek ki. És egyáltalán nem holmi kamuprofilokról van szó, hiszen ott látod a fotogalériákban majdnem mindegyikné, hogy hol voltak, hová mennek, mit sütnek, főznek, kiket miért és hogyan szeretnek. Nem sokat lehet tudni arról, hogy mi történik Oroszországban az úgynevezett egyszerű emberek körében, mint akik Közép-Európában szembesülnek a jelen történéseivel. Annyi biztosnak tűnik, hogy az oroszok többsége csak annyit tud például az ukrajnai eseményekről, amennyit a, a putyini propaganda tálal. Például, hogy Ukrajnában náci felszabadítási hadmivel ez zajlik. Ezért történhet meg, hogy a Moszkvában élő anya nem hiszi el Kijevi lányának, hogy bombázzák őt az oroszok. Akik viszont valamilyen módon mégis megtudják, hogy az orosz hadsereg betámadja Ukrajnát, és ezért kimennek az utcára tiltakozni, azokat ezrével csukja le az orosz rendőri masinéria. Az oroszországi közállapotokhoz képest közép népei tulajdonképpen paradicsomi állapotok között élnek. Ehhez képest viszont tömegével vannak Szlovákiában és Magyarországon is, akik ugyanarra a putyini propagandára vannak önként rákattamva, mint amelyiknek ki van szolgáltatva az a moszkvai anya, aki az Istennél sem akar elhinni, hogy a lányát orosz katonák bombázzák kijevben. Tessék el dönteni, hogy ki van nagyobb bajban. Orván Viktor Facebook nyilatkozott a forrás miniszterelnöki kabinetiroda 2022. március 1. -e Budapest. A szomszédunkban háború zajlik. A biztonságunkat fenyegető kihívással eltökélten és egységesen kell szembeszállnunk. Így tettünk a koronavírus és az ezzel járó gazdasági válság idején is. Ma erősebbek vagyunk, mint korábban. A szövetségeseinkkel közösen képesek vagyunk megőrizni a biztonságunkat. Meg kell védenünk a magyar gazdaságot is, fékeznünk kell az energiárak emelkedését, ne mi magyarok fizessük meg a háború árát. túl jól ismerjük a háború következményeit, ezért nem sodródhatunk bele egy fegyveres konfliktusba. Ebből a háborúból ki kell maradnunk, de segítenünk kell azoknak a magyaroknak és ukránoknak, akik otthonukat hátrahagyva a háború elő menekülnek. Az elmúlt napokban egy emberként mozdult meg az ország, és segített a bajba juttatak, a bajba jutottakon Mindenkinek köszönöm Őrizzük meg magyarország békéjét és biztonságát 061 42 elnézést az esetleges olvasási hibákért Is Is 2022 március 4-e boróka. Elszabadulni látszik néhány olyan fogalom, amit most sokan a békez zálogaként ismételgetnek, holott nem csökkentik, hanem növelik a háborús fenyegetettséget. Honvédő háború nem létezik. A háború az háború. Az erőszakra adott erőszakos válasz is erőszak és elismerése annak, hogy megszűnnek a jogi és morális keretek eszközök. Legitimálása a háborúnak, a háborús állapot elfogadása pedig azt mindenféle erőszakmentes eszközzel el kell kerülni. Nincs hazáért hozott áldozat sem. A gyilkosság az gyilkosság, akármilyen indok magyarázatál mögötte. A haza a biztonság. Ha sérül az élethez, az egészséghez, a családhoz való jog, értelmét veszti a hazaszó, és nincs amire hivatkozva bármiféle áldozatot kérni, elvárni. Nincs hősiesség, Nincs morális felsőrendűség ott, ahol az erőszak dönt a viszonyokról. Mindenáról leállítani az erőszakot, mindenáron megakadályozni a harcot, különösen az utcai és a városi harcot, ez lehet az egyetlen elfogadható, legitim cél, és ezzel nem összeegyeztethető a polgári lakosság felfegyelzése. Ezt nem segítik az európai fegyverszállítmányok és ezzel a céllal nem összeegyezthethető a nyílt összecsapás sehol semmilyen indokkal. Mint ahogy az is hazugság, hogy militás eszközökkel lehet demilitarizálni egy országot. Miközben mindenki a békéről beszél, pont az ellenkező irányba haladunk. Percről percre szokunk hozzá a háborúhoz, látjuk elfogadhatónak, kívánatosnak, sőt vonzónak az erőszakot. Minél etikátlanabb az agresszió, Annál megalapozottabbnak látjuk az erőszakos választ. Hol az egyetlen egy dolog igazol mindenféle döntést, tettett az, hogy hány ember életét sikerül megmenteni. Csírájában sem mutatkozik a pacifizmus, ez most a legsúlyosabb európai tragédia. Hát Magyarország békepárti Orbán Viktor Amandinernek 2022. március harmadikán Kereki Gergő és Szalai Zoltán interjúja Részletek Kérdés Az Európai Unió szankciókat léptetett életbe Oroszországgal szemben, ezeket hazánk is megszavazta. A magyar-orosz kétoldalú kapcsolatokat hogyan fogja befolyásolni az orosz invázió? Lesz hatása az eseményeknek a PAKS 2 beruházás engedélyezési eljárására és az oroszokkal megkötött hosszú távú gázszerződésre? Válasz Orbán Viktor. A háború elindításában új helyzet állt elő Magyarország számára is. Ebben az új helyzetben kell újra meghatározni Magyarország céljait és a magyar érdekeket. Ami a szankciókat illeti, nem vétózunk, nem akadályozzuk meg az Európai Uniót abban, hogy szankciókat alkalmazzon Oroszországgal szemben. Most az uniós egység a legfontosabb. Ami a háború utáni kétoldalú kapcsolatokat illeti, egy biztos, Oroszország a háború után is létezni fog. Magyarországnak és az Európai Uniónak pedig a háborút követően is lesznek érdekei, semmilyen érv nem szól amellett, hogy megszakítsuk az oroszokkal az energetikai együttműködésünket. Azt az unió vezető is leszögezték, hogy a szankciók nem fogják érinteni az Oroszországból érkező energiaszállításokat, hiszen ez tönkretenni az európai gazdaságot. A paksi beruházással is ez a helyzet. Ha nincs paks, akkor még több orosz gázt és még drágábban kell vásárolnunk. Ha felszámolnánk az oroszokkal való energetikai együttműködést, akkor egyetleg hónap alatt háromszorosára nőne az összes magyar rezsiköltsége. Ezt a lépést ezért nem támogatom, ne a magyar családok fizessék meg a háború árát. Tudom. Mi az a stratégiai nyugalom? Keveset beszélni, akkor viszont pontosan felelősség teljesen. Kérdés. A baloldali miniszterelnök jelöltje már felbetette, ha szükséges magyar katonákat és fegyvereket is küldenek Ukrajnába. Mi erről a véleménye? Orbán Viktor válasz. A nemzetközi politika nehéz műfaj. Én több mint 30 éve üzemest a szakmát, ez a harmadik háborúm. A harmadik olyan háború, amely a szomszédságunkban zajlik a kormányzásom alatt. 1999-ben, egy nap alatt belépésünk után a NATO beavatkozott a koszovói háborúba. 2014-ben a krími válság, most pedig a második ukrán-orosz háború jön szembe velem. A kormányzati tapasztalat előnye, hogy tudom, mi az a stratégiai nyugalom. Keveset beszélni, akkor viszont pontosan, felelősségteljesen. Ilyenkor nem megengedhető, hogy a kampány szempontjai a nemzeti érdekek elé tolakodjanak. Akár egy rossz mondattal is bajt lehet okozni. Háborús helyzetben a beszéd már fél cselekvés. Az ellenzék fegyvereket akar küldeni, amivel majd oroszokra fognak lőni, vagy katonákat, akik majd az oroszok ellen fognak harcolni. Ez azt bizonyítja hogy nincs rutinjuk, nincs tudásuk és hiányzik belőlük a felelősségérzet. Felelőtlen nyilatkozataikkal csak olajat öntenek a tűzre, ez pedig Magyarország érdekeivel ellentétes. Kalandor politika helyett felelős politizálásra, biztonságra és stabilitásra van szükség. Kérdés mond Mivel sekintünk Ukrajnának? Orbán Viktor válasz. Szívesen segítjük az ukránokat az oroszokkal való tárgyalásban, akár helyszínt is biztosítunk a béketárgyalásoknak. Ezen túl humanitárius segítséget nyújtunk Ukrajnának, benzint, gázolajat, élelmiszert, alapellátási cikkeket szállítunk oda. Harmadrészt pedig mindenkit befogadunk, aki Ukrajnából érkezik. Kérdés, Mondinert. Kalandor politika helyett, az 1990-es években úgy tűnt, hogy az Egyesült Államok maradt az egyetlen valóban globális befolyással bíró világhatalom, és sikerült a maga vezette világrendbe integrálni a Oroszországot és Kínát. Az elmúlt két évtized fejleményeit tekintve hogyan látja, van még értelme egypúlusó amerikaiak által dominált világrendről beszélni? Hogyan értékeli az amerikai-kínai versengés eddigi mérlegét? Orbán Viktor válasz. Pozíció csere zajlik a világban. Pozíció csere zajlik a világ élén. A dolgok mai állása szerint nem sokára Kína lesz a világ legerősebb gazdaság és katonai hatalma. Amerika visszaszorulóban van, miközben Kína egyre erősebb. A tízmilliós Magyarországnak ügyesen kell manőverezni egy ilyen időszakban. A nyugattal a szövetségben vagyunk, de a fölemelkedő új nagyhatalommal is előnyös viszony szeretnénk kialakítani. Ez bonyolult. A művészet határás súroló feladat a politika csinálók számára. Majd később. Mondiner. Kérdés. Parlamenti választás is lesz április harmadikán. A baloldal miniszterelnök jelöltje Markizai Péter lett, ön viszont az évértékelő beszédében leginkább Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon visszatérését vizionálta. Tizenkét év konzervatív kormányzás után ez a valós veszély Magyarország számára? Orbán Viktor, válasz. A kommunista szívós fajta. Fájdalmas, hogy 32 évvel a rendszerváltás után még mindig létkérdésnek tekintünk egy parlamenti választást. Normális esetben egy választásnak csupán a jó kormányzásról kellene szólnia, mi mégis nemzeti létkérdésként tekintünk rá, hiszen fennáll a veszélye annak, hogy a kommunisták egy újabb nemzedéke visszajön. Nekem nagyobb reményei vannak a választással kapcsolatban, mint a puszta győzelem. Azt remélem, hogy a negyedik vereséget már nem élik túl a kommunisták. Ha tudunk nyerni negyedszer, akkor azzal több legyet ütünk egy csapásra. Egyrészt elhárítjuk a Gyurcsány-bajnai korszak visszatéréséből fakadó közvetlen szociális és gazdasági beszélyeket, folytathatjuk a munkákat, előre megyünk, és nem hátra. Másrészt egy újabb győzelemmel ki tudjuk kényszeríteni az ellenzék radikális átalakulását, ezzel pedig új fejezet kezdődhet a magyar belpolitikában. Ha tehát valaki igazi változást akar a magyar belpolitikában, most nem a kormányt kell leváltania, hanem az ellenzéket átalakítania. Ez hoz a valódi változást. Erre pedig csak a választók képesek. Természetesen egy tudtommal máshol még nem hallott hangfelvételt fognak hallani. Tudtommal az, okrán, az ukrán nagykövethet fogják hallani. Előtte néhány szó az eseményről. Péntek. Múlt hét péntek. Political Capital. Tejnapi rendezvényünkön Jubov Nepop Ugrajna budapesti nagykövete Rác András, az NK-SVK-i tudományos munkatársa, Bendazserszki Anton, a Danube Institute kutatásvezetője és Krakó Péter, a political capital igazgatója beszéltek Oroszország ukrajna elleni agressziójáról, a nyugati válaszlépésekről és az információs háborúról. A beszélgetést Inotai Edit moderálta és megjelölne két helyet is, amely beszámolt az eseményekről, részint a 444.hut, a 444.hut, részint pedig az ATV-t. Klubrádió. Putyin győztes Hitler akar lenni. A politikai Capital konferenciája az ukrajna elleni orosz háborúról mérő vera összefoglalója. Részletek. Elsőként Nebop Jubov számolt be arról, hogy fest a helyzet jelenleg Ukrajnában. Rácz András ezt követően elmondta, jelleg nem látszik, mi állítaná meg az orosz haderőt. Harkov és Kijev helyzete nem annyira a szíriai Aleppóhoz, hanem sokkal inkább a boszniai sarajevo és a csecsenföldi grozni hasonlítható, amennyiben szabályos ostromról beszélhetünk. A villámháború terve nyilvánvalóan nem jött be, de most következik a hagyományos orosz módszer a lakosság kivéreztetése. Béketárgyalásra nem lehet számítani, legfeljebb a fegyverszünet szóba, de a 2014-es tapasztalatok szerint az oroszok egy esetleges fegyverletétel ellen és is agyonlőhetik a magukat megadó ukránokat. Nepop, már mint a nagykövet asszony, utalt arra, hogy ukrajnában harcoló orosz katonák lényegében besorozott gyerekek, akik abban a reményben lövöldöznek, hogy Ukrajna idővel feladja a küzdelmet. Az ukránok azonban eltökéltek, de segítség nélkül lényegesen nehezebb helyzetben vannak. A nagykövet után Krekó Péter beszélt hogy sorra dőlnek le a tabuk. Ennek ellenére továbbra is kér az orosz gázból, mármint a nyugat. Még egyszer a szöveg. A nagykövet után Krekó Péter arról beszélt, hogy sorra dőlnek le a tabuk. A nyugat felébredt, és bár mindeddig naiv volt, ennek vége. Ennek ellenére továbbra is kér az orosz gázból, de azt talán megtanult a leckéből, hogy a diktátorokban, diktátorokban nem lehet bízni. Erre reagálva a nagykövet az, hogy megjegyezte, hogy rendkívül sok a szolidaritás, sok az őszinte emberi gesztus, az őszinte cselekedet, és ezt az ukránok nem felejtik el soha. Azonban az idő nem csak Putyinnak, az ukránoknak is az ellenség, ezért azt kéri, hogy a civil lakosság vonuljon ki az orosz és belarusz követségekhez, a rossz, az orosz nép álljon ellen, a civiljei ne vásároljanak orosz árukat, a cégek pedig szüntességbe termékeik értékesítését az orosz piacon. A nagykövet azt kérte, hogy a szolidaritás gyakorlati legyen, ne csak szimbolikus. Most álljanak a jó oldalra, ebben a harmadik világháborúban fejezte be gondolatait, ne papateremben ülők tapsától kísérve. Ezután ismét Rácz András folytatta, aki kifejtette, hogy most a legfontosabb időt nyerni az ukránoknak: minden nap, minden óra számít. Putyin szerinte katonai erővel akarja keresztül vinni az akaratát, azonban a politika hátországa, különösen az orosz név támogatása elfogyhat mögüle, és pontosan ez az, ami időkérdése, amiből most nem lehet eleget adni az ukránoknak. Annyi lőszert kell küldeni, amennyi csak lehetséges. Tüzérségi, gyalogsági lőszert, amennyi csak van. Az ukránoknak jelenleg semmiük nincs, se védőfelszerelésük, se generátoruk, és lassan ivóvízük sem. Ebben a helyzetben nemcsak a konkrét fegyver jelen segítséget, a sátuszkó az ellenállás legfeljebb 6-8 hétig tartható fenn, abban kell segíteni Ukrajnát, hogy erre legalább esélye legyen. Benderzsevszki Anton elmondta, hogy az orosz nép legfeljebb negyede támogatja Putyint a lakosság felének fogalma sincs arról, hogy egyáltalán mit művel Oroszország Ukrajnában putin évek óta készült erre a háborúra, ez már a teljesen egyértelmű, ezért módosított alkotmányt, ezért számolt le az ellenzékkel, hogy saját hátországát biztosítsa. Aki ma Oroszországban elmondja az igazat, annak 15 év börtönre kell számítani, aki Ukrajnával kollaborál, jelentsen az bármit is, 20 évet kaphat, aki az utcán tüntet 7 évre búcsúzhat el a szabadságától. Ezután ismét Krekó Péter szólalt föl. közt azt mondta, mivel az orosz dezinformációs infrastruktúra meggyengült, az információs hadviselésben leginkább a trollokra és a botokra, gyengébe kedvéért, mint én, mesterséges intelligencián alapuló robotokra hagyatkoznak. Elképesztő trollhadsereg épült fel a dezinformációra Magyarországon, 5 perc alatt ugyanaz a profil 60 helyre kommenteli ugyanazt, ráadásul ezek a trollseregek koordináltan működnek, és a tevékenységük alkalmas a lakosság összezavarására, főleg mert a dezinformáció a mainstream politikától kapott támogatással működik, ami ellen itthol nincs a társadalomnak immunrendszere. Az orosz dezinformáció folyamatosan relativizál, Miután már nem lehet nyíltan oroszbarát, most nyugatellenes, orosz ellenes szövegekkel lépnek föl, ami viszont mindenki megtehet, terjeszteni kell az orosz háborús, brutális, orosz háborús brutalitás képeit. Zárásul a rendezvényen Rácz András azt is kifejtette, hogy véletlenül rengeteg civil áldozattal járhat az orosz hadsereg támadása. Figyelni kell azonban a szándékos félrevezetésre is, a zaporozsiai erőmű a reaktorhoz tartozó hat blokktól legalább egy kilométerre fekvő öt oktatóközpont bombázása tipikusan ilyen blöff volt, aminek célja az információs errettentés volt. Rász végül megismételte, hogy ez egy nagyon hosszú, legalább 6-8 hetes menet lesz, és most szép dolog a lelkesedés a szolidaritás, de az elit felelőssége, hogy ezt ki is tartson. Most pedig... Arra kérem a kollégámat, hogy legyen szíves, tegye lehetővé azt a nagyjából négy perces beszédet, amit valaki ezen az eseményen rögzített, és amelyen az ukrán nagykövetnő hallható. Az ukrán nagykövetnő az most nagyjából 7 óra 29 perctől 7 óra 33 percig közkincsé váljon. Az egész világ az is, hogy fog, Izráeltől meg ezt a kuklót. Hogy miért nem volt nagyon sokkal támogatás, de ezt korábban kellett kezdeni, és még nagyobb mértékben kellene adni. És ebben a helyzetben, amikor muan van ez a NATO találkozás, jó, természetesen továbbra is lehet mondani, hogy senki nem akar beuratkozni. Nézzük meg! Én nagyon szeretnék hogy erre is emlékezni, hogy nem csak... Igen, hogy mindig is szoktuk Magyarországoknak mondani, hogy országnak van határa, nemzetnek nincs. Ugye? De szerintem biztonságnak sincs határa. Azt szerintem, hogy rádiáciának sem lesz határa, amikor meglesz. És akkor a magyar nemzetnek egy része most harcban van, amikor azt mondják, hogy most oroszokat nem akarnak megsérteni, akkor tényleg van, mutasztodok erre Ezek odafosztok, szerintem nem nagyon. És elnézést, de azt is meg akarom mondani, hogy most 15-én napja lesz. És mind, én mindig úgy hozzá nyúltam a magyarokhoz, mint egy bátor néphez, amelyik mindig kiált szabadságért, amelyik mindig kiált értékekért. És most miért teszék neki? Lezi csökkentés jött. Nem szégyellik magukat. Öltek tényleg csak, hogy ez csökkent is fontos. Nem az ember élet. Vagy akarjuk a 15-et ünnepelni! Gondolok, hogy 15-et azok az emberek menjenek ki, az otakra ünnepelni, akik pedig megmarad, a bátorság, az érzéken, akik még tudnak ezek ki. hogyha mi leesünk, ti a következők. Ne a Putin nem fog megállni. Az, hogy most nagyon, nagyon szintikítődések vannak, hogy még valamik, ez nem fog segíteni. Mert ő nagyon jól megmondta, hogy az övezet, a befolyási övezetnek legalább a kelet-európat látja. Az infrastruktúra úgy tudja, úgy fogja kitenni ezekből az országból, hogy az egész, NATO folyandósága tett, gondolom, hogy akkor is meg fognak kapni a magyarok ezt a választ, de ez egy rejje ez meg fog maradni. NATO nem, de a rejje is meg fog maradni. Ne haragudj annak, hogy emocionális, de nekem is nagyon a kilapra város és az városok. És én tudom, mi folyakod. És én tudom, hogyha most, hogy együtt fogunk hogy hogy tényleg nagyon magasan, mi nem kérünk, hogy jöjjenek a kotonák. Ez egy olyan van, képviselőm, hogy nem elmond szó, de arról van szó, hogy adjanak a fegyvereket, hogy segítsenek, hogy tudjunk ezeket lerombolni, hogy most próbálkozunk lezárni ezt az éget, hogy ne legyenek ezek a bombák, és ezt tudnak megcsinálni. Együtt meg tudnak állítani. Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Wake up! In Amróziáron, Facebook oldalap Hangokat lehet hallani, miközben CD-sem szól. Ne, a videó a húzó. De a videót meg is állt, nem is megy azért, mert nem szerettem volna, tehát hangokat hallok, amelyeket én ugyanakkor nem adok adásban. Nincs telefon. Ambróziáron Facebook oldala. Elnézést ezért a, az intermedzóért. Többé-kevésbé ki van találva a műsor. nem nagyon szeretem, hogyha abba olyan dolgok kerülnek bele, amelyeket én oda nem terveztem Beléd, hogyha Önök hívnának, 061 az nem tartozna ezen váratlan események közé. Nem jöttem rá, hogy konkrétan mit vár tőlünk, mármint az ukrán nagykövetasszony. Velik magunkat a földhöz, és üvölcsünk? a segítene nekik? Az, hogy ez nem egy NATO-oroszország konfliktus, konfliktus, azt meg beszélje, meg Stoltenberg főtitkáral, mert minden ellenkező híreszteléssel szemben konfliktuszónában nem szokás fejvert szállítani. Lehet ugyan, de ne csináljunk úgy, mintha kötelező lenne. Ahogy azt is érdemes volna észre felmérni, hogyha átküldünk a határon pár száz karabét meg néhány tíz páncéltörőt, azzal nem fordítjuk meg a háború menetét. Azzal azt érjük el, hogy valahol több száz kilométerre egy szuhaj kienged egy rakétát, amit a Kárpát-alján hónapok óta erre váró orosz diverzás egykedvűen rávezet a célra. Kaját, üzemanyagot, generátorokat, takarókat, fűtőanyagot mind-mind szállítunk nekik. Amennyire csak szükség van Kárpát-alján. Cserébe azért elvárnánk, hogy próbáljon meg tisztességes hangot megütni velünk szemben. Nem kell megköszönnie, nem várunk tőlük hálát. De legalább az amúgy is jelenlévő magyar elleneséget ne korbácsolják tovább. Ugyanez vonatkozik a független, objektív sajtóra. Arra is. Értem én, hogy meg kell tolni MZP kampányát, de ha ezt úgy teszik, hogy hazugságokat terjesztenek a magyar külpolitikáról, ha olyanokat tolnak ki az ukrán nyilvánosságba, hogy Orbán akadályozza az egységes uniós fellépést, annak következményei lesznek. Emberek fognak meghalni miattuk Kárpátalján, amikor az Azov maradéka az Ukrajnát hátbaszúró belső ellenségre vadátszik. Amróz 1 Ma a 2022. március 7-en hétfő, van a pontos idő, 7 percunkban lesz 3 ez a kéfejancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Szabó István március 2-en. Barátaim, rokonaim, ismerőseim határon innen és túl, de különösen kárpát -alján. Az alábbiakban néhány gondolatot ajánlok figyelmetekbe az ukrán-orosz fegyveres konfliktussal kapcsolatban. Először. Ami most történik, az a kárpátaljai magyaroknak nem jó. Ami utána következik, bármi is legyen, az sem lesz jó. Talán triviálisan hangzik, de érdemes ezzel kezdeni, mert talán ebben talán pártpreferenciára való tekintet nélkül mindannyian egyet tudunk érteni. Kettő. Másodszor. Ami az ukrán emberekkel a kárpátokon túl történik, az sem jó. Tenkítsünk el attól egy pillanatra, hogy ki okozta, ki tehetett volna ellene, vagy ki mit tett kivel. Ami most történik, az borzasztó. Civilek halnak meg, százezrek hagyják el otthonaikat. Épp észre, se, épp észre senki nem gondolhatja, hogy frankó lehet egy metró megállóban két hónapos gyerekkel éjszakázni. Harmadszor. Nekünk kárpátaljai magyaroknak nem kell bemutatni az ukrán nemzetiségi politikát, de hat tegyek fel ezzel kapcsolatban néhány kérdést, ami az előző két ponthoz is fog kötődni. Szemétség és galátság volt-e az, amit a magyarokkal műveltek különösen az elmúlt nyolc évben? Minden kétséget kizáróan az volt. Szemétség, galátság-e, hogy a nyugati világot mindez nem érdekelte, és most sem érdekli? Minden kétséget kizáróan az. Dörzsőjük-e elégedetten és kárőrvendve a tenyerünket, mondván, hogy most legalább visszakapták? Semmiképpen sem. Lehet a parlamentben, a médiában marhaságokat mondani, a magyarokat debilnek titulálni, a magyar oktatást korlátozni, agresszíven tüntetni, vagy akár magyar épületeket, emlékműveket megrongálni, de kérdemén, hol van ez a háború okozta nyomorhoz képest? Nem olyan-e ez, mintha a szomszédháza leégne, mi pedig odaállnánk és súhajtáznánk, hogy mindenki hallja, hogy igen, igen, ez egy nagyon rossz, de ugye csak ott tartotta az azokat a szalmabálákat, pedig mondtam, hogy tűzveszélyes, meg ugye múltkor is elkértem tőle a fűkasszát, és nem adta oda. Szóval megérdemelte. Megérdemelte? Következik-e mindebből, hogy az ukrán nép szenvedése által minden korábbi bűnök alól automatikusan feloldozást nyernek? El kell -e felejtenünk az elnyomás minden aljas mozzanatát? Semmiképpen sem. De ez nem jelenti az, hogy nem kell félretennünk, mert most nem erre való emlékezés és emlékeztetésnek jött el az ideje. Bibliaforgató embereknek talán ismerős lesz a szamaritánus története, a zsidók és a szamaritánusok utálták egymást, mégis, nem a szintén zsidó pap és szintén zsidó lévita segített az út szélén összeverve heverő zsidó emberen, hanem a szamaritánus. Aki vélhetően csak szidalmat, megaláztatást és lenézést kaphatott előtte a zsidóktól. Jól beolvasott -e neki felhánytorgatva a sérelmeit? Nem. Lukács 10.34-35 Vonatkozó részt azt olvassuk, hogy oda ment, kezelte a sebeit, elvitte egy fogadóba, ott pedig pénzt adott a fogadósnak, és a többi felmerül költségeit is megtérítette. Nem olvasunk arról, hogy feledésbe merültek volna a régi sérelmek, sőt, igazából a megbocsájtásról sem. Csak arról, hogy aki segítségre szorul, annak segítünk, és azt vesszük előre. Még akkor is, ha még úgy is, hogy. Negyedszer. Akár tetszik, akár nem tetszik az ukránokat, a világ most hűsként ünnepli. Gondoljuk át, fontoljuk meg, hogy ebben a környezetben a sírelem politika milyen következményekkel járhat. Mit tudunk ezzel elérni? A világvezető nagyhatalmai, ha eddig nem álltak a mi oldalunkra a kisebbségvédelmi kérdésekben, most mitől állnának? Ötödször. Gondoljuk át, milyen lehetséges kimenetelei lehetnek ennek a konfliktusnak. Gondoljuk át azt, Ahogyan, a most, ahogyan mi most viselkedünk, magánemberként, politikusként, állami vagy magáncéges alkalmazottként, cégtulajdonosként milyen módon fogja befolyásolni a jövőben a kárpátaljai magyarok sorsát. Rengeteg lehetséges kimenetel létezik, de az alábbiakban igyekszem csoportosítani ezeket és ezeknek lehetséges következményeit. A. Az oroszok tartósan az egész országot ellenőrzésük alá vonják Többen abban reménykednek, hogy majd a magyarokkal emiatt kézzel fognak bánni, és majd Putyi rendbe teszi a történelmi igazságtalanságokat. Tiszteletel kérdezem, hogy ezt mégis mire alapozzuk? Milyen kisebbséggel járt el így orosz megszállás alatt álló területen Oroszország? A kárpátaljai magyarság egyáltalán nem egységesen orosz szimpatizáns, sőt, a KMKS nyíltan kiált Ukrajna területi egysége mellett és az orosz agresszió ellen. De tegyük fel, hogy valamiért mégis kegyeltek lennénk. Azonnal ránk sütné mindenki a kollaboráns jelzőt, mi lennénk az ötödik hadoszlap, mi lennénk a gyűlölt megszállókkal kokettáló söpredék. Az átfogó orosz megszállás ellen az ukránok garantáltan ellenállás szerveznének folyamatos gerilla akciókkal, amelyek ezúttal minket sem kímélnének. B. Az oroszok megszerzik és megtartják a dél-keleti részeket, a nyugat pedig megmarad függetlennek. Mit gondolunk, hogy a háborús veszteségek miatt megkeseredett ukránok kint fogják kitölteni a dühüket. Ha elvesznek a kevésbé nacionalista délkeleti régiók, akkor a maradék országnak hova fogódni a politikai palettája? C. Az oroszok valami csoda folytán a rövid távon kivonulnak Ukrajnából, és az ukránok számba veszik, hogy a konfliktus során ki volt velük, és ki volt ellenük? Nem lesz nagyon kínos, amikor majd ukrán feliratozással fognak arról nyilatkozó kárpátaljai magyarokat mutogatni, akik arról beszélnek, hogy ti ukránok addig szibáltátok az oroszlán bajszát, amíg baj nem lett belőle, és egyébként is a ti hibátok? Hogyan fogja a kárpátai magyarok megítélését és helyzetét javítani, amikor ukrán oknyomozó újságírók összeszedik, hogy melyik szomszédos ország húzódozott a legtovább, és próbálta kibekkelni a szankciókat? Már most. Ki twitterezte az ukrán parlament, hogy Magyarország nem támogatta az oroszok switchből kizárását. Az nem számít, hogy időközben mégis igen. Senkit nem érdekel. Egy Twitter fiok ellen nem fogunk helyreigazítási pert indítani, de a sajnálatos eredménye már most megvan. Összefoglalva tehát, mind a humanitárius, mind pragmatikus okokból most a legjobb, amit tehetünk, hogy maximálisan odállunk az ukránok mellé. Akkor is, ha úgy is, hogy. Ha másért nem azért, mert a kárpátaljai magyaroknak most ez az érdeke. Köszönöm, hogy elolvastátok, megfontoltátok. ma 2022 március 7 e hétfő van a pontos idő 2 percen egy 318 ez a kéfe, van egy index beszámoló tarpáról és bereksuráról és van egy Orbán Viktor sajtótájékoztatója a magyar-ukrán határszemlét követően forrás miniszterelnöki kabinetiroda mind a 2. március 3 való, de a tartalmukat tekintve eltérnek. Az index ír olyat, ami egyébként a miniszterelnöki kabinetiroda összefoglalójában nem szerepel. Nevezetesen az a kérdés, vagy ha valaki megtalálja, akkor legyen szíves, küldj nekem, dörö.fialajanaskuka.gmail.com. Tehát az index összefoglalójának, amely március harmadikán 14 óra 44 perckor lett közétével, majd módosították 14 óra 55 perckor, a következő kérdés szerepel, amely se kérdés, se válaszformájában nincs fent a miniszterelnöki kabinettiroda által közölt összefoglalóban van kérdés mi az üzenete ma csütörtök déle Zelenszky elnöknek és Putyin elnöknek Orbán Viktor válasz nem üzenek én senkinek sem illetve csak azoknak a menekülteknek van üzenetem akik itt vannak berek Válaszolta egyébként a BBC kérdésére a miniszterelnök. Mi magyarok itt vagyunk, Magyarország jó barátja Ukrajnának és az ukrán embereknek. Amennyiben segítségre van szükségük, számíthatnak ránk. Nem hinném, hogy az ön által említett vezetőknek szükségük lenne az én tanácsaimra és üzenetemre. Nagyfiúk, és mint nagyfiúk, jobban tudják nálam, hogy mit kell tenniük nekünk, Magyaroknak csak kívánságunk van, nem tanácsunk. Egy szívből jövő kívánságunk, békét, békét. Lehetséges egyéb iránt, hogy az angol nyelvű szövegben ez megvan a miniszterelnöki kabinet iroda oldalán is, de a magyar változatában ez nem szerepel. Még egyszer tehát a szöveg. Mi az üzenetem ma csütörtök Díla Zelenszky elnöknek és Putyin elnöknek, nem üzenek én senkinek sem, illetve csak azoknak a menekülteknek van üzenetem, akik itt vannak, beregsurányban, válaszolta a miniszterelnök a BBC kérdésére. Mi magyarok itt vagyunk, Magyarország jó barátja Ukrajnának és az ukrán embereknek, amennyiben segítségre van szükségük, számíthatnak rám. Nem hinném, hogy az ön által említett vezetőknek szükségük lenne az én tanácsaimra és üzeneteimre. Nagyfiúk és mi nagyfiúk jobban tudják nálam, hogy mit kell tenniük. Nekünk magyaroknak csak kívánságunk van, nem tanácsunk. Egy szívbéli jövő kívánságunk békét, békét, békét. András, a háború népe. Ahogy nő a megdöbbenésem az orosz hadsereg semmivel nem igazolható gyilkos ukrajnai inváziója miatt, őszintén nem, érdeklő, nem érdekelne Putyin szempontjai, olyanak Hitlernek is voltak, és minden gonosz tevőnek vannak. Úgy nő az aggodalom április harmadika miatt. Amikor az első orosz rakéta becsapódott az első ukrán lakóházba, abban a pillanatban egy ember tizenkét éve apránként épített hazugságvára omlott össze, a magyar társadalom mégis rezzen Lehetséges, hogy felünk egy szomszéd országot nyugodtan kírhatnak csak a rezsicsökkentés maradjon? Orbán minden állítását, amit valaha csak kiejtett a száján a hanyatló nyugatról, az emelkedő keletről, a jóságos, a Missé fővárosomban mindig szívesen ellátogató és sok olcsó gázt hozó Vladimir Vladimirovicsról, a haszna vehetetlen Európai Unióról ezt az egész nekünk feltalált abszurd sztorit vértől csöpögő kézzel maga Putyin húzta most át. Lenullázta Orbán 12 évét. Még sincs semmi reakció, nem zik mindenütt az Orbán takarodj. Az egész világ Ukrajna mellett van, kivéve Magyarországot. Persze Orbán is kinyögött néhány elítélő szó, de mintha a fogát húzták volna, nyilvánvalóan nem gondolta komolyan. A végzetes útról, amire rálépett már nem tud és szerintem nem is akar letérni. Egész biztos, hogy Putyin győzelmének drukkol, amit meg is fog kapni. Attól kezdve pedig nem az általunk vitatott ukrán nyelvtörvény lesz a legnagyobb problémánk és sírelmünk, hanem valami sokkal-sokkal nagyobb dolog, az, hogy ismét közös határunk lesz Oroszországgal. Aki Ukrajna szörnyű sorsában sem érzékeli az orosz szomszédság veszélyeit, az hadvilágosítsa fel a 2015-ös irodalmi nobel díjas Svetlána Aleksejevics, így beszél Stokholmban a díjátadáskor: A háborúról írok könyvet, és miért a háborúról? Mert mi a háború népe vagyunk. Mi mindig háborúztunk, vagy háborúra készültünk. Ha közelebbről nézzük, mi mindannyian háborús kifejezésekben gondolkodunk. Otthon az utcán, az emberi élet ettől olyan olcsó nálunk, itt minden háborús idő. Ez sem elég világos? Beszédével egy időben és utána még három éven át Putyin repülőgépei porig bombázták Szíria több városát, az ősi alapúban az élet minden nyomát eltörölték. Halottak tízezrei, pedig arrafelé nem terjeszkedett a NATO. Most pedig az őrült legújabb célpontja Ukrajna. Az orosz elnök számtalanszor kinyilvánított célja Oroszországot ismét nagyhatalommát tenni, visszaszerezni számára azt a tiszteletet, amit a szovjet korszakban élvezett. Csak hogy az elődeihez hasonlóan ezt ő sem irigyelt életszínvonallal, high-tech világcégekkel, kiváló automárkákkal, az országba irányuló tömeges bevándorlási kérelmekkel, fiatalok százmilliót izgató fogyasztási cikkekkel kívánja elérni, hanem fegyverrel, jogtalan terjeszkedéssel, az örökkévesztes orosz modell más nemzetekre kényszerítésével. A világ legjobb száz egyeteme között két-három kínait leszámítva csak nyugataiak vannak, a legjobb orosz a Lomonoszov éppen csak befér a kétszázba Putyin is elindulhatott volna magasabb politikai, gazdasági és társadalmi sztenderdek felé, ő helyett inkább Ukrajna felé indult. Mi viszont végső órában vagyunk. Április harmadika lesz számunkra az utolsó esély, hogy megkopaszkodjunk itt az Európai Unióban, tulajdonképpen Európában. Ha a Fidesz nyerne, a jelenlegi szabályok szerint egyszeri parlamenti többség elég volna Orbánnak ahhoz, hogy egymaga megszüntesse az Európai Uniós és NATO tagságunkat. Az emberei gondolkodás nélkül ezt meg is szavaznák. Az ellenzék ennek elhárítására január végén javaslatot nyújtott be az alaptörvény módosítására, hogy a jövőben a belépéshez hasonlóan a kilépésről is népszavazás döntsön. Ugyan kimondhatná, hogy a miniszterelnök jelleme és politikai pályafutása ismeretében a gyanakvás nem volt maximálisan indokolt. Amennyiben viszont meg se fordul a fejében a kilépés, nem lehet oka nemet mondani rá. Mégis ezt tette. A Fidesz néhány nappal ezelőtt elutasította a javaslatot. Remélhetően csak a közelünkben összeomló házak robájának zajában nem hallottuk az ellenzék üvöltését. De mi szavazók is végzetes hibát követünk el, ha ezt az elutasítást nem tekintjük ugyanolyan bajós jelnek, mint amilyen az orosz hadsereg lassú gyülekezése volt végig az ukrán határvonalon. A civilizáció Oroszországgal ellentétes irányba halad, és a április után nekünk mégis velük kéne majd tovább mennünk, újabb évtizedekbe telhet, amíg a pokolból visszatérünk. Orbán Viktor interjúja a Kossuth Rádió Jó Magyarország című műsorában, Forrás Miniszterelnöki kabinetiroda időpont 2022. március 4-e, részletek a műsorvezető Nagy Katalin. Kérdés? igen ám? De hogyha itt a humanitárus folyosokat megnyitják, ahogy tegnap este vagy éjszaka megállapodtak a harcban lévő felek, az azt jelenti, hogy akkor ott a polgári lakosság, aki akart már rég, meg nem bírja nyilván a háborút, félnek, érthető módon akkor ők nagyobb számban indulnak majd el. Tudjuk őket fogadni? Válasz részlet. Ha ez tárgyalásos úton nem rendeződik és ebből a konfliktus alakul ki, ez kialakult, és ez nem is csak konfliktus, hanem egy igazi háború, akkor ennek a kárvallótjai többek között rögtön az ukránok után mi leszünk, akik szomszédosak vagyunk Ukrajnával. Mert ide menekültek fognak érkezni, nagyon nagy számban fognak érkezni, ez megterheli az országainknak a költségvetését, lengyelekét, szlovákokét, magyarokát, magyarokértét, románokét. Szankciók fognak életbe lépni, most ez történik. A szankciók árát általában a szomszéd fizeti meg legelőször, leginkább mi, itt is észnél kell lenni, tehát nem véletlen volt Magyarország békepárti már hosszú éveken keresztül, korábban is, már a krími hábor után is azt mondtuk, hogy a Minszki megállapodást minél hamarabb végre kell hajtani, mert ha nem hajtják végre, az a seb gennyesedni fog, és a végén nagyobb konfliktusokhoz vezet majd el bennünket. Ide jutottunk. De hát nem Magyarország dolga, hogy a világpolitika nagy ügyeit elrendezze, ez nem a mi méretünkre van szabva, ez nem a mi méretünk Nagy Katalin kérdés részlet. Eszébe jutott az embernek, hogy Magyarországon 2016-ban indul el egy haderőfejlesztési reform, amit nagyon sokan bíráltak, próbáltak nevetségesé tenni, feleslegesnek gondolták, hogy miért van erre szükség. És most úgy tűnik, hogy hirtelen, mintha Németországban is felébredt volna ennek kapcsán, hiszen itt van egy olyan háborús konfliktus a közvetlen közelünkben Európában, ami azt jelzi, hogy bizony erre oda kell figyelni. Most ezek szerint akkor a magyar haderőfejlesztésnek igenis megvolt az értelve. Kérdőjel nincs a végén. Orbán Viktor válasz: részlet. Ha nincs saját erőd, akkor nincs szövetségesed se, mert senki nem fogja az életét kockáztatni, meg a pénzét feldáldozni azért, hogy téged megvédjen, miközben te egyébként nem készültél fel arra, hogy megvéd magad. Ezért, aki azt állítja, hogy majd a NATO megvéd bennünket, az téved. A NATO akkor véd meg bennünket, ha mi is készen állunk arra, hogy megvédjük magunkat. Ezért nekünk egy haderőfejlesztés kellett indítani néhány évvel ezelőtt. Magyarország egy, Magyarország egy Magyarország, az azt jelenti, hogy mindig mindenről vita van, arról is, amiről nem kéne. Erről is volt, de itt szilárdnak kell lenni, sziklaszilárdnak kell lenni, mert ha a főkészültség ilyen konfliktusra <coughs> nem kezdednek időben, később már nem tudod pótolni. Az elvesztett az elvesztegetett éveket nem lehet később pótolni, mert egy hadipart fölfejleszteni, egy hadsereget fölfejleszteni, egy ország gondolkodásában ennek kialakítani a helyét, nem egy-két év, hanem bizony sok hosszú esztendő. Mi időben kezdtünk hozzá, jobb lett volna persze hamarabb, de hát mindenki emlékezhet rá, hogy 2010-ben fuldoklottak az emberek a devizahitelekben, óriási volt a munkanélküliség, le volt gatyásodva az ország, nem tudtuk mindent egyszerre megoldani. Alacsonyak voltak a nyugdíjak, a bérek, a 13. havi nyugdíjat elvették. Sok dolog volt, amit még az újra vagy a magyar hadsereg újra előtt el kellett végezni, azért, hogy a minden nap élet kibírható legyen az emberek számára, és mindenkinek végre legyen munkája, és meg tudjon indulni előre. Ezért egy ütemezést hajtottunk végre. Nem a hadsereg újjáépítése volt a legfontosabb, hanem a devizahitelesek, meg a nyugdíj, meg a fizetés, meg a családok, meg a születésszám, meg a csok, meg az otthonteremtés, meg a regsi ezek voltak a legfontosabbak, ezek voltak a legfontosabb feladataink. Aztán beesett ugye a migráció, az megint elvitte két évet az életünkben, de aztán, ahogy lebegőhöz jutottunk, megkezdtük a haderőfejlesztést, óriási ellenzéki ösztűzben, vagy baloldali ösztűzben, de ennek ellenére kitartottunk mellette, és eljutottunk valameddig. Nem vagyunk kész egy háború, meg egy olyan konfliktus a szomszédban sosem jön jól. De ha négy, néhány évvel később lett volna, akkor fölkészültebbek lennénk, mint amilyenek most vagyunk. De most sem nézünk ki olyan rosszul, mint ahogy kinéztünk tíz évvel ezelőtt. Tehát már elég erősek vagyunk ahhoz, hogy mi magunk meg a szövetségeseink együtt garantálni tudjuk Magyarország biztonságát. Beton szilárdságú biztonságunk van, tehát Magyarországot baj nem érheti. Egy esetben lehet baj, hogyha a józan eszünket elveszítjük és belesodródunk ebbe a háborúba, akkor baj lesz mert attól a saját magunk marhaságától, meg butaságától nincs olyan NATO, amely meg tudna védeni bennünket. Nagy Katalin. Az első nap úgy fogalmazott, hogy Magyarországnak ki kell maradnia ebből a konfliktusból, aztán a második-harmadik nap már úgy fogalmazott, hogy ne hagyjuk, hogy belesodorjanak bennünket ebbe a háborúba. Itt egy fokozást érzékel a hallgató, amikor hallja ezt a két kijelentést. A 20. századi tapasztalatokra gondolt, vagy arra gondolt, hogy az ellenzék meggondolatlanul kijelentéseket tesz. Orbán Viktor. Válasz. Részlet. Mind a kettőre. Nem véletlen tanácsolom mindenkinek, aki ma közélettel foglalkozik, azt, hogy amit úgy hívunk, hogy stratégiai nyugalom. Hát azért nagyon... Hát azért nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Eleve politikailag is nehéz helyzetben vagyunk, hiszen háború van a szomszédunkban. Mindenki földzaklatott állapotban van, mert az embert megérinti, mégis csak mindaz, ami történt. Lehet okoskodni geopolitikáról, biztonságról, és értem én az egymással szemben álló feleknek az érveit is, de ezek alatt vagy fölött, az érvek alatt vagy fölött ott van az ember, aki meghal. Tehát egy ilyen zaklatott helyzetben könnyű hibázni. Ezért mondom azt, hogy nyugalom, stratégiai nyugalom. Tehát nem szabad semmilyen elkapkodott, gyors megfontolás, kellő megfontolás nélkül döntést meghozni, mert abból baj lesz. És úgy látom, hogy a baloldala háború oldalánál, akkor is, hogyha ezt nem tudja, mert amit ők mondanak, és amit ők akarnak, az belesodor, beleviz bennünket a háborúba. Kotonát küldeni azt jelenti, hogy részesei leszünk egy háborúnak, Fegyvert küldeni azt jelenti, hogy akinek szállítunk, az lehet, hogy majd örülni fog, de akivel szemben azt a fegyvert használják, annak mi ellenségei leszünk. A Jó Isten tudja pontosan milyen hosszú évekig. Átszállítani fegyvert Magyarországon, mondjuk be jár és katonai célponttal alakítani Kárpátalján, az éppen haladó konvojt egy olyan helyen, ahol még nincs is háború, azt jelenti, hogy mi Magyarországon, hogy mi vittük oda, mi provokáltuk oda a háborút. Észnél kell lenni, nem lehet össze-vissza beszélni, nem lehet össze-vissza javaslatokat tenni, és nem lehet a nyugati barátainak szívességet tenni egy-egy nyilatkozattal. Ez nem ennek az ideje. Itt most Magyarország érdekei mellett kell kiállni, most nem az amerikai szemmel, <coughs> most nem amerikai szemmel kell nézni ezt a konfliktust, meg nem francia, meg nem német szemüvegen keresztül, ezt magyar szemmel kell nézni. És magyar szemmel néz ebben a konfliktusban a legfontosabb, a magyarok békéje és biztonsága. Ehhez ki kell maradni a háborúból, és ezért a baloldalnak a háborúba sodródó, vagy oda bennünket besodró javaslatainak, vagy kezdeményezéseinek ellen kell tudni állni. El kell engedni a fülünk mellett, vagy határozottan ellent kell mondani. Készülő interjú nagy valószínűséggel átkerül holnapra. Ez a felolvasás nagyjából fél körül fog véget érni. Azt követően egészen kilenc óra három percig várom az önök reflexióikat, amelyek vagy érkeznek, vagy sem. Az angol szövegben egyébként benne voltak azok a részletek, amelyeket az index feltüntetett. Elnézést, ha egyértelműen zavaró megérzéseket tettem volna. But I'm not... Gábor, ellenzék kezd kormányozni. Az ellenzéknek stratégiát kell váltani. A modernkor szavazója mindig bizonytalan és mindig fél. Teli van kételjel és jobban fél attól, hogy a dolgok rosszra fordulnak, mint amennyire örül annak, hogy rendben mennek. Háború van, ilyen turbulens helyzetben a legősibb üzemmódra kapcsolunk, és egyetlen kérdésünk van, hogyan éljük túl. Ki fog megmenteni minket? Ilyenkor a megváltót várjuk. A világ szétesni látszik. Április harmadikán az nyer, aki képes az erő és a biztonság érzetét adni. Ebben az új megváltozott helyzetben a szokásos ellenzéki dramaturgia keveset ér. Ezért váldsz szerepet, Kezd úgy viselkedni, mintha már kormányozna. Az ellenzéknek van elég brüsszeli képviselője, kezd el mondani, hogy az Európai Unióban teljesen elfogadott az a nézet, hogy ha április harmadik után nincs Orbán, akkor Magyarország biztonságban lesz. A NATO megvéd bennünket, és ha nincs Orbán, akkor az Európai Unióból elindul a pénz is. Sokra tartom és tisztelem a Momentum frontharcosai Donát Annát és Csekhatát, de szerintem kevesebbet kéne arról beszélniük, hogy milyen turbulens időket élünk. Az egyik pillanatban az orosz kémbak ellen tiltakoznak, majd Brüsszelben Paks ellen, aztán Budapesten a média ellen, és közben jön a fotó, hogy a határon ásványvizet és ételt visznek a menekülteknek. Mindez nemes, igaz és szép, de kevéssé hatékony. Kérlek, ne akarj nagyon tetszeni és jófejlenni, pozícionáld magad magasabbra, mint ahol egy szociális munkás van. Akar vezető lenni? Megbízható, erős vezető? A választást az fogja eldönteni, hogy a legvégén elmennek-e a fiatalok? Orbán ellen szavazni, vagy sem? Itt lehetne katalizátor szerepe. Itt lehetne katalizátor szerepét játszani a Momentumnak. Tisztelem Doblev Klárát és Gyurcsány Ferencet, hogy befogadtak tizenkét menekültet. Ez egyrészt valódi segítség, másrészt jóra tanítják a saját gyerekeiket, és formája a demokratikus Koalíció kultúráját. De a következő 25 napban egyetlen dolgok van demonstrálni, hogy az ellenzéki összefogás kormányzó képes. Az ellenzék meg tudja védeni az országot. Dobrev beszélhet az új demokrácia minisztérium létrehozásáról is arról, hogy az Európai Unió támogatna egy új demokrácia marssal tervet azért, hogy ne legyen több Orbán Viktorunk. Márkizai Péter, a te feladatod a legnehezebb, az ország ma olyan, mint egy zuhanó Boeing 787-es, közeledünk a földszöző, és senki sem tudja, mikor csapódunk be. Az biztos, hogy Orbán nem tudja megemelni a gép orrát. Ilyen helyzetben akkor szavaznak rád, ha elhiszik, hogy te képes vagy erre. 25 nap van hátra. Szerintem egyetlen dolgot kell ígérned azt, hogy Magyarországot meg tudjuk menteni, csak toljuk el Orbánt az útból. Telefonon vagy levélben beszélsz brüsszeli vezetőkkel, kész valamit, és ők támogatásukat ígérik. Erről beszámolsz, és a politika ezt úgy hívja credit claiming. Például vidéken van 100-150 ezer Fidesz szavazó, akiket egyetlen dolog érdekel, földjeik után megkapják az Európai Uniós pénzeket, vagy sem. Most alig csordogál. Mondhatod, hogyha nincs Orbán, hozom a pénzt. A következő nap egyetértesz Ursula von der Leyen véleményével, az pedig position taking. Mindkettő ingyen van, és használja minden nehézsúlyú politikus. Mind-mind alkalom arra, hogy demonstrát az hozzá a megmentő sereget. Ez egy arhaikus szerep, mint amikor a legkisebb fiú a népmesei hűs hozzá a segítséget. Hozd el a nyugat segítségét, és együtt biztosan felemeljük a géporrát. Emzépét t akkor látjuk erősnek és okosnak, ha újra és újra visszatér a szavazók legfontosabb egzisztenciális kérdéseihez. A formatív hatású politikus keveset beszél közveleménykutatásról, pártlistáról, kímbakról, médiapropagandáról, az ellenzék belső történéseiről. Sokkal többet az embereket érintő legfontosabb kérdésekről. Márpedig az most így hangzik, ha visszatérünk a nyugathoz, akkor megmenekülünk-e? Igen, a happy end a jó válasz, az ország megmenthető. Like the days of old They're in the safety Of a mother's arms The warmth of age Is far away Viktor beszéde a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezek Szövetsége és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamera gazda, Kamara Gazda Kongresszusán. Forrás, Miniszterelnöki kabinetiroda. időpont 2022. március 5-e Budapest. Ma 2022. március 7-e hétfő van. A pontos idő negyed az óra. Részletek. A mostani választási kampányban a lelkesedés továbbra is nagyon fontos lesz, de a józanész legalább ennyire fontos. Furcsa kampány ez, sok mindent láttam már, de ilyet még nem, hogy egyszerre kell fölsorakoznunk, elmenni választani, lelkesedni, de közben folyamatosan emlékeztetni magunkat arra, hogy itt most a józanésznek van elsőbsége, a mi politikai bükkfanyelvünkön ezt hívják stratégiai nyugalomnak majd később. Biztosíthatom önöket, hogy a kormány az elmúlt napokban, mint láthatták, nem tévesztette el a lépést, és az előttünk lévő nehéz hetekben sem fogjuk eltéveszteni, mert a legnehezebb pillanatokban is képesek leszünk arra, hogy megőrizzük a nyugalmunkat, és nem fogjuk fölcserélni a háborúra való rátekintés szemvegét, nézőpontját, annak a magyar nézőpontját semmilyen más nekünk külföldről tanácsolt idegen megközelítési módokkal. Nagyon fontos, így később, hogy sikerüljön a kormányzatnak most és a következő hónapokban olyan döntéseket hoznia, amely megakadályozza, hogy ennek a háborúnak az árát a magyarokkal fizettessék meg. Látják, már van egy olyan bank, amely nem bírta a nyomást, és ott sok magyar szenvedett veszteséget. A Nemzeti Bank elnökével a tegnapi napon hosszan egyeztettem, és nyugodtan mondhatom, hogy a magyar bankrendszer és pénzügyi rendszer stabil. Majd később. A másik komoly veszély, ami fenyeget bennünket, a szankcióknak a problémája. Ha az ember a tévéből hallja ezt, az nem tűnik olyan riasztónak. Valakit jó bokárugnak, ha jól értem, jó, hát ilyen van szankció, gyakran hallani ilyesmit. De ez a szankció más, mint a korábbi. Ez egy olyan szankció, amit a nyugati világos kivetett az oroszokra, amely nekünk is fájni fog. Ha szerencsénk van, akkor nekünk fog kevésbé fájni, de erről senki nem tud so, semmi biztosat mondani. Tehát itt olyan nemzetközi intézkedések várhatóak alapvetően a háborút megindító Oroszországgal szemben, amelynek a következményt a nyugat is viselni fogja. Miután Magyarország a nyugat része, így mi is viselni fogjuk. A legfontosabb, hogy sikerüljön elérni azt, hogy a szankciós politikából az energiaterülete kimaradjon. Majd később. A szuverenitásnak még három másik aspektusáról szeretnék mondani röviden egy-egy mondatot, így Orbán Viktor. Energia szuverenitás. Ne engedjék, hogy ezek a derék városi népek kiénekeljék a sajtot a szánkból, és lebeszéljenek bennünket Paks 2 megépítéséről. A szuverenitás második fontos kérdése, ami látszólag messze van önöktől, a monetáris vagy a bankrendszernek a kérés, kérdése. Arra kérem Önöket, hogy támogassák majd mindig azokat a kormányzati lépéseket, amelyek jól láthatóan a magyar részesedés arányát akarják növelni a bankrendszerben. Nem mindegy, hogy ezt a kamatot kinek adjuk oda. A külföldi intézményi befektetőknek, a Soros Györgyféle alapoknak adjuk oda, vagy Kovács Józsi bácsinak adjuk oda, vagy Lugas bácsinak a szomszédba, aki egyébként a maga kis pénzéből valamennyi állampapírt vásárol és fix jövedelemre tesz szert. Biztatom Önöket! vásároljanak állampapírt. És a harmadik szuverenitási kérdés, amiről említés kell tennünk, a demográfiai kérdés. Nagyon fontos, hogy a józanságukat megőrizzük. Szóval a gyerek az nem darab-darab. Szóval az nem úgy van, hogy hiányzik egy a sajátból, azt akkor idehozunk máshonnan, egy másikat. Hogy még pontosabban beszéljek, tehát keresztény gyerekeket, muszlim felnőttekkel, nem lehet kiváltani. Ez a helyzet. Beszéljünk egyenesen, mert a világot ez a kérdés kínosza. Majd később. Befejezésképpen szeretnék még egy fontos ügyről a nemzeti élelmiszeripar ügyéről beszélni, mert a következő években ezt tartom az egyik legfontosabb kérdésnek, ahol a kormánynak tennivalója van. Vidék nélkül nincs Magyarország. Az első Elnézést, előtte. Vidéknélkül nincs Magyarország. Egyetlen megoldás marad, hogy megpróbálnak valamilyen módon a tőkeszegényebb, kis és közepes vállalkozásaink valahogy egészségesen, jól és hasznosan csatlakozni a feldolgozó kapacitásokhoz, meg az irányiszeriparhoz. Valójában ez lenne a jövő útja. A feldolgozó kapacitások azonban a nagyvállalkozások kezében vannak. Ez önmagában még nem baj, de lehet belőle baj. Három dologra kell figyelnünk, három veszélyt kell elhárítanunk. Az első, az élelmiszeriparban, a feldolgozóiparban, a nagyvállalkozói világban mi a tűke összetétele a magyar és a külföldi szempontból. Nemhogy nem közömbös, hanem életbevágó dolog, hogy ott a magyaroknak súlyát meg kell növelnünk. A második baj akkor származhat ebből a helyzetből, hogyha ezek a magyar nagyvállalkozások, feldolgozóipari nagyvállalkozások nem engedik, vagy nem akarják, hogy magukhoz integrálják a kicsiket, tehát ha nem férnek hozzá, ezekhez az ipari kapacitásokhoz a termelők. És nem csak, hogy nem férnek hozzá, hanem fer áron nem férnek hozzá, akkor ebből baj van. És akkor is baj lett, ez a harmadik baj, hogyha abból a tényből kiindul, vagy az élelmiszeripari földolgozó nagyvállalkozóknak a súlya meghatározó, megjelennek az ő termőföldszerzési igényeik, és onnan módosul a kis- és földbirtokosok az elmúlt években egészségesen beállított aránya, és a kicsik kiszorulnak a földtulajdollásból, és a nagyok meg előre. Ez nem kívánatos folyamat. El kell oda jutnunk, hogy az élelmiszeriparban végül a hazai feldolgozóipar 80%-os részesedéssel rendelkezzen. Ha tehát 20% a külföldi, és 80% a magyar élelmiszer és 80% a magyar élelmiszer, élelmiszeriparban, akkor el tudjuk, érni, el tudjuk érni azt a célt, hogy a magyar emberek által fogyasztott élelmiszerek 80%-a magyar termék legyen. Ez nem lehetetlen. Ez persze több lépés is meg kell tenni. Önöknek kell megtenni a legfontosabbat. Ennek a nagy programnak a végrehajtásához az első és legfontosabb lépést önöknek kell megtenniük. Április harmadikán kérem önöket, hogy menjenek el választani, és azt a döntést hozzák meg, ami az önök jövője szempontjából a legészszerűbb döntés. Ha az nem vezetne jó eredményre, akkor hallgassanak a szívükre, szavazzanak a Fideszre, és segítsenek bennünket, hogy kormányozhassunk a választások után is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Rövidesen a felolvasás végére érkezem. Március 5-e, óra, 48 perc. Polícia, szlovenszkei republiki. Könnyeket csal a szemünkbe, ez a múlt éjszaka legnagyobb hőse. Csak egy 11 éves zaporozsai fiú jött át a határon Ukrajnából Szlovákiába. Egy műanyag zacskóval, útlevéllel és telefonszámmal a kezére írva, teljesen együtt jött, mert szüleinek Ukrajnában kellett maradniuk. Az önkéntesek készségesen gondját viselték, melegbe vitték, étellel, itallal látták el, amely a következő útjára csomagoltak. Mosolyával, félelem nélküliségével és elszántságával mindenkit megnyert, ami méltó egy igazi hőshöz. A kézelevő számnak és az útlevélben lévő papírnak köszönhetően fel tudta venni a kapcsolatot a szeretteivel, akik később jöttek érte és jól végződött a történet. És egy Facebook ismerős története... Egy nap leírása. Sadik, körülbelül 36 éves keménykötési család a Kabulból. Felesége a végkimerülés szélén az két gyermekük szemeiben bakelit fekete rémület. Március 6-a vasárnap van, hajnali 4 óra 19 perc. Most ért a vonat a Nyugatiba, innen viszem őket a kocsimmal y Igrihez. Kűbánya egy kieső szegletébe. Sadik sírva meséli Angolul, hogy Igri az unaka testvére. Korábban a taposóaknák elő menekültek el egy Afganisztánból, együtt Afganisztánból. Igri addig marad Magyarországon, amíg össze nem jön annyi pénze, hogy a családját is elhozza és tovább mehessenek Németországba. Dolgozni, normálisan élni. Igri ácsmester. Sadik megtörli könnyeit. Hátrafordul és nagy erőfeszítéssel a gyerekeire mosolyog. Négy nappal ezelőtt omlott össze a biztonságosnak hit második életük. Putyin egy gyilkos, egy gengszter, ez sokszor elmondja Afganisztán után, hogy a maga volt a paradicsom. Mulszerdán levitte családját négy műanyag zsáknyi holmival egy közeli légópincében, mire visszamentek a ház, amelyben laktak kiégett, túl közel volt az ukrán laktanyához. Orosz rakéta talált érte. A mi maradt, mind ottva hátul a kocsimban. Megérkezünk y toporog a hideg Kies utcán. Hosszan átölelik egymást, aztán engem is. Letörlöm a könnyeimet, és visszaszállok a kocsiba. A két fiatal nő, egyiket türkmén, a másik üzbég. A nevéket nem értem. Hárkivól menekültek. Annyit tudok még, hogy a doktoriuk, miatt, a doktoriuk miatt éltek ott. Beszélnek üzbégül, törökül, kicsit angolul, perzsa nyelven, ukránul, és persze oroszul. Putyin nem normális. Ezt mondja a világos gyekiben tidergő nő Hátra nyújtom műszörme bundámat, azzal melegedjen fel. Feri helyről, Isztambulba akarnak repülni, csak is a nyelv miatt, ott legalább megértik őket. Egy hét múlva vége lesz mindennek, mondják, és visszamennek befejezni a tanulmányaikat. Ők is tudják, hogy ez nem így lesz. Este tízkor még Frank koncerten voltunk az Istantban. Fél kettőkor pedig a Nikobárban bárban ittam szódát. Grétivel dumáltunk barátokkal, Ari azzal fogadott minket, hogy a kedvez budapesti párja vagyunk. Persze jól esett megint, pedig már százszor elmondta ugyanezt. Zsiráfa pült mögül integettett, de jó, hogy benéztettek, minden oké, okay, mindjárt jövök, csak a telefonom már megint eltűnt, kell még üres pohár. Gabi és Szorea hétfő óta segítik a menekülteket a nyugatiban, beugrottak egy itarra, melegre, mennek azonnal vissza. Negyed háromkor a Migration Aid civilisátra mellett állok én is. szergely az ukrán masször tolmácsol. Két anya, két kisgyerek, indulok velük a repülőtérre. Ki ebből érkeztek? Irina férje sebészorvos, neki maradnia kellett. Nasa a nagyszüleivel élt egészen péntek reggelig. Felfoghatatlan, még most is olyan az egész, mintha nem is vele történt volna. A mamuska nem volt hajlandó kiszállni a megágyazott fürdőkádból. Azt hallgatogatta, hogy ő Kijevben marad. Ugyanabban a kádban, amiben Nasa még két hete gondtalanul fürdött. Mamuska 34-es születésű. Ki lehet hány éves? Már átért egy háborút, és most hajlott korára újra rázútították ezt a borzalmat. Irina a gyerekeket melegíti a buntámmal. Bolonyába repül rokonokhoz. Mit hoz a holnap? Kérdezi. Látom fél, de büszkén néz. Ukránok vagyunk, nem félünk. Putyinnak nincs esélye. Amikor meglátja a reptér fényeit, Irina lázasan matatni kezd a táskájában, hadarba beszél. Nas a Párizsba megy. Ott van, ott volt egy osztálytársa, míg az általánosból. Talán nála meghúzhatja magát, amik hazamehet. A reptéren, a nagy unszolásnak engedve, végül elfogadom az ukrán csokit. Érzem ez most fontos Irinának. Így most ő is tudott valamit adni a segítségemért elkéri a telefonszámomat, ha esetleg majd a férjének szüksége lenne rá. ...hogy kapjuk meg ezt a kuklót. Hogy miért nem volt nagyon sok támogatás, de ezt korábban kellett kezdeni, és még nagyobb mértékben kellene adni. Ebben a helyzetben, amikor múlva van ez a jó találkozás. Jó, természetesen továbbra is lehet mondani, hogy senki nem akar beavatkozni. Nézzük meg. Én nagyon szeretnék, hogy erre is emlékezni, hogy csak igen, hogy mindig is szoktuk Magyarországnak mondani, hogy országnak van határa, nemzetnek nincs. Ugye? De szerintem biztonságnak sincs határa. Azt szerintem, hogy radiáciának sem lesz határa, amikor megteszi, és akkor a magyar nemzetnek egy része, most harcban van, amikor azt mondják, hogy most araszokat nem akarnak megsérteni, akkor tényleg gondoskodnak magyarokról? Erre gondolkoztak szerintem nem nagyon. És elnézést, de azt is meg akarom mondani, hogy most 15-én forradalom napja lesz. És én mindig úgy hozzányújtam a magyarokhoz, mint egy bátor néphez, amelyik mindig kell szobadsága, Tívtik aki, és most miről beszél neki? Lezsicsökkent és völött. Nem figyelik magukat. Önöttek tényleg csak a lezsicsökkent is fontos. Nem az ember élet? Van akarjuk jobb a tízetötödiket ünnepelni? Gondolom, hogy tízetötödik azok az emberek menjenek ki a duttakra ünnepelni, akik benni megmarad, a bátorság, az értékek. Az így tudnak nem pedig csak azon gondolgalmi, hogy mi most stratégiai türennek, vagy nyugalmat. Stratégiai nyugalom a sírkom lesz. És a következő lépés, amelyik lesz. Én mondom, hogy a mi haszlóltamik arra, hogy meg tudnak támadni azok, tényleg megvalósultak. Az én hogy hogyha mi leesünk, ti lesznek a következők megintedkedjetek, a Putin nem fog megállni. Az, hogy most nagyon nagy jó vannak, hogy még valamik, ez nem fog segíteni. Mert ő nagyon jól megmondta, hogy az övezet, befolyási övezetnek legalább a kelet Európat látja. A dímszatúra úgy tudja, úgy fogja kitenni ezekből az országból, hogy az egész NATO folyamatoságot Gondolom, hogy akkor is meg fognak okolni a magyarok ezt a választ, de ezért rejle is, ez meg fog maradni. Náton nem, de a rezsi is meg fog maradni. Ne haragudj, annak, hogy Emocionális, de nekem is Nagyon Aki a praváros És az én városok És én tudom, mi ott, És én tudom, hogyha most együtt fogom támni, hogy tényleg nagyon, nagyon, nagyon magas állat, mi nem kérünk, hogy Jöjjenek a fotodát. Ez egy olyan képvisem, hogy nem elmondjon, de van szó, hogy odjanak a fegyvereket, hogy segítsenek, hogy tudjunk ezeket lerombolni, hogy most próbálkozunk lezárni ezt az éget, hogy belejjenek ezek a bombak, és ezt tudnak megcsinálni. Együtt megpróbálnak állítani. Bird of prey, bird of prey, Flying high, flying high In the summer sky Bird of prey, bird of prey Flying high, flying high Gently pass on by Bird of prey, bird of prey Flying high, flying high, am I going to die? Bird of prey, bird of prey, flying high, flying high, take me on your flight. Tájékoztatás kölcsönös felelősségről a médiatanács közleménye Közét 2022. március elsején. Az elmúlt napokban az orosz-ukrán háború kitörését követően a Magyarország nyilvánosság és média is korában ismeretlen helyzettel szembesült. A szomszédunkban zajló tragikus események ráadásul egybeesnek a Magyarországi Országgyűlési Választási Kampánya. A médiának, és különösen a közszolgálati médiának ilyen időkben kiemelt felelőssége van a megfelelő tájékoztatásban. Az elmúlt napokban politikai szereplők irányából súlyos kritika érte közszolgálati médiát és a média más szereplőit. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatanács álláspontja szerint ezek a megnyilvánulások alkalmasak lehetnek a közvelemi megtévesztésére és a közhangulat indokolatlan felkorbácsolására. Felhívjuk a politikai élet szereplőinek figyelmét arra,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 A hozzáérkezett, a kiegyensúlyozatlanságra hivatkozó bejelentéseket a média ki fogja vizsgálni, és megalapozott döntéseket fog hozni. A média tanács ezen túlmenően célvizsgálatot indít, amely bemutatja az országos elérési hírműsorokat szolgáltató televíziós csatornáknak a háborús helyzettel kapcsolatos tájékoztatási tevékenységét. Scattered on dawn's highway bleeding, ghosts crowd the old child's fragile eggshell life. We have assembled inside this ancient and insane theater to propagate our lust for life and flee the swarming wisdom of the streets. The barns are stormed, the windows kept, and only one of all the rest And save us with the divine mockery of words. lies the land where are the feasts we were promised 061-712-42 Nagyjából 9 óra, 3 percig tart a műsora, mennyiben önök aktívak, tarthat tovább is. Egy Roger Waters és egy Dors felvétel vár még egyébként ránk. Ma 2022. március 7-e, hétfő van a pontos idő.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 Hogyha nem ez volt az utolsó, holnap 8 óra után, vagy inkább 6 óra után, de még 7 óra előtt. Ez valami wishful volt az előbb. Ismét találkozunk a két időpont között, dörö.fialajanoskukac.gmail.com Holnap Tálas Péter, Elsimó László és Pionistván lesznek a vendégeim. Ha megérintette önöket ez a mai összeállítás azért, ha nem, ári, ha nem érintette meg önöket, akkor azért várom reflexzóikat, ha vannak. 061-712-42 van Fischer Péternek köszönöm a segítséget. Jó reggelt! Jó reggelt, Jó Hát, ez, ez nem lehet mit hozzátenni. Részemről az élettől is elment a kedve. De hát, ilyen győröket élünk. Köszönöm szépen! The of the Jó reggelt. Jó reggelt, megérintett ez az adás is, meg ez az egész helyzet is, és nem tudok mit csinálni, kimentem tegnap a nyugatőre a feleségemmel, meg az autónkkal. Jó, tettem. És odaálltunk, és vártuk, hogy ki fog, fog minket igénybe venni, és akkor az ottani fantasztikus az egésznek a... Tehát ahogy jönnek ki ott emberek azon az átjárón, a vonatoktól, és ahogy ott állnak azok a sátrak, az dobozok tele banánnal, meg gyümölcsel, meg tisztálkodó szerekkel, ott állnak az ölükben a, a, a laptopokkal, a, a sátrakat, és utána azt mondják, hogy gyertek ide, mégiscsak van itt két ember, és akkor két 20 évest azt mondják, hogy ők akarnak menni a Népligetbe. Nem tudom, mi az a Népliget mondom, mit csinálunk ott a Népligetbe, valami utcát mondjatok. Na, nagy nehezen kiderül, mert a feleségem szlovákul tudott beszélni. Hogy a buszpályaudvárhoz, busz ott bárhoz, mert Varsóba akarnak menni, és beülnek, és visszük az egész út alatt telefonálnak. Kiszállunk, és, és akkor megkérdeztük, hogy és mit hagytatok otthon? Hát az anyja otthon maradt, meg az apja, de az már nem él. És akkor, hát megfogták a kezünket. És mi is. <tos> Look at no, no, that. No has amused itself to be. Oh, used itself to death. We watched the tragedy. egy it says 1242 we You egy átszerkeztettem a műsort Nem a Dursz lesz az utolsó, hanem csalárom. Legyen már pozitív végelnek a műsornak 061-712-42 vannak Péter, Elsimó László és Pion Szerdáról egyelőre nem tudok nyilatkozni. Holnap megmondom. Valami azt sugja, hogy szerdán nem lesz műsor. Tehát lesz műsor, csak nem itt. Műsor mindig van. Senki többet? 061 712 42. lights way down, man. Hey, I'm not kidding. You got turn the lights down. is the uh... Helységesen meg tudom érteni, hogyha nem tudnak telefonálni, mert szó az nincs a képzelet, de, vagy egy képzeleten túli valóság, ha a képzeleten egyáltalán van bármi túl, de nehezen tudom elképzelni, hogy nincs megosztható történetű gondolatuk. hangzottakkal kapcsolatban nincs elvárás 9 perc múlva lesz 9 óra egy dorz egy zsolenum ha nem telefonálnak ott lesz a vége A telefonálnak később lesz vége ha telefonálnak lesz szöveg ha nem telefonálnak, csak zene lesz. 061 712 42. we Have you seen the accident outside? And everybody said, Hey man, have you seen the accident outside? <laughs> have you seen the accident outside? Seven people a ride Six bachelors and their bride Seven Up my skin, what the worms to be my friend? shop, a little place where they sell things, and I think I'll call it Grasshopper. I have a big green grasshopper out there. Have you seen my grasshopper, mama? Looking real good. He ain't got long to go, so we'll forgive him. sonata, the dog crucifix, the dead seal, ghosts of the dead car sign. It's not the car! I'm getting out! I can't take it. Hey, look out, there's somebody coming, and there's nothing you can do about it. Before dawn, he put his boots on. He took a face from the ancient gallery, and he he walked on down the hallway, baby. And you done? He looked inside. 359 forint a dollár, és 390 forint az euró. 390 forint az euró, és 359 forint a dollár. Father? Hogy beszéljünk egy kicsit a pénzről. Yes, son. I want to kill you. pláte egy Mi csúcsra 230 euróra brott az április szállítási gáz határidős ára a holand TTF gáztörzsén. A svájci frank euróval szembeni árfolyama átment a paritáson, és az amerikai dollár is szárnyakat kapott. millió a beoltott, 5.852 az új fertőzött, 5.852 és elhúny 150 beteg. Ezek hétvégi összesített adatok. 2.745 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közül 117-en vannak lélegeztetőgépen. Gyújjuljanak meg! 9 óra van. 0171242. Akarja bárki megtörni a csendet? Belét vagy én beszéltem. Mondjak még valami pozitív hírt? Nézek egy utcai váltót, csak hogy a pénzről beszéljünk. Veszik 3.81ért, eladják 3.93ért. Amerikai dollár 3.51ért veszik, 3.63ért eladják. Svájci euró 3.80ért veszik, 3.95ért adják el. Angol font 460ért veszik, 475 forintért adják el. 475 Na jó, kikapcsolom magam, vagy önök, vagy zene. 061 712 figyelek a Vamiret. Azt írja XY, aki férfi kedves jelent, szeretném megköszönni a mai visszorot, engem nagyon megfogott, többször könnyed csat a szemembe, törünk pár száz kilométerre dúl háború, ártatlan emberek halnak, meg ez bűn és tragédia egyben. Jó reggelt! Jó reggelt! Az egyik szempontom az, hogy nézzük meg a magyar kormány azt mondja, hogy nem kellene nyugati fegyveres segítség, ugye tárgyi segítség, mert akkor gyorsabban lezárulna a, a, a háború. De nézzük meg ebben szemben, hogy mit kommunikáltak még tavaly november 4-én is 56-tal kapcsolatban, Magyar 56-tal kapcsolatban, hogy milyen szemét a nyugat, hogy nem adott annak idején támogatást. Tehát a nyugat az mindig rossz, mert 56-ban nem adott nekünk támogatást, és most is, mert most támogatja az ukrajnát. A másik szempontom a menekült kérdés. Ugye a talán másfél millió körül van az az Ukrán, aki elhagyta Ukrajnát. Ugye ezeket látjuk. De hogy belül mennyi vannak, akik Ukrajna kereti részéből mentek a, a nyugati részben, már ugye nem látjuk. Tegnap próbáltam rákeresni, ugye csak annyit láttam, hogy mondjuk rá van 60 ezer uh, Ukrán menekült, de a többit nem látjuk. A másik kérdés, a, vagy fölvetésem a civil katonakértést. Ugye egy 18 éves alig felnőttet gyerekemben már el lehet katonának. Én 66 éves vagyok. Ugye érettségi után meg után voltam, hogy egy katona, de sose éreztem magam katonának. Most is civil vagyok, és mindig azóta minden jót. Don't wanna be a soldier, mama. Well, I don't wanna be a soldier, mama, I don't wanna die. öreget kívánok. 1956-ban mi voltunk, mi vártuk a nyugatot, most mi vagyunk nyugat. Köszönöm. Politikusok, civilek, civil szervezetek megszólalásának ad lehetőséget a Kejfej hogy eddig is tette, most egy másik idő van, ebben a másik időben szintén lehetőséget biztosítok. Miközben igyekszem megfelelni a velem szemben támasztott elvárásoknak. Dörö pont, kisdék a nevem, kokacgymail.com. 061 712.42. I don't mama először másodszor az 1242 senki többet